komme til Mandagsbold. Mit navn er som altid Sandro Spasovic og som altid skal vi snakke om fodbold. Alt det her er sponsoreret af Adidas og Mobile Pay og deres bødekasse MobilePay Box. Dagens program, det byder på Lars snak, da den fynske legende har udgivet en ny bog. Men hans gamle klub, de får en lille sviner. Der Lars Høg han ikke har hørt fra OB siden altså han fik konstateret kraft. Det skal vi snakke om og så skal vi snakke omkring det her med om øh, København og Jylland. For vi har nemlig en nyhed her på bold.dk, og så skal vi så også vende de store overskrifter i 16. spillerunde af Superligaen. Mit team, det består af en dansk mester, som vandt titlen med FC Nordsjælland i 2012. Og så er han også periodisk mester med Apoel i 2013, og en af de få spillere, der har scoret direkte på frisbark mod uh, selveste Gianluigi Buffon. Og så er min tro amigo herinde, det er nemlig dig, Mikkel Beckmann. Ja, velkommen til. Tak, tak. 2013 Mester med Apoel. Ja. Er det noget, du øh, skriver på titlen? Jamen, det er det, da. Er det, det? Ja, det er. Jamen, Har du kun spillet, altså, fredværd med det? Ja. Hvor mange kampe har du for Apoel? Ja, var det 13. Okay. Noget af den stik. Det var derfor, jeg spørger. Ja, jamen, altså, Men, det, der, det var der, der var meget sjovt det. Det var, at jeg kom derned i vinterpausen, øh, i og der lå Apoel nummer 3. Apoel klart, klart den største klub på Kyberen. Øh, og øh, de skal vinde mesterskabet hver evig eneste år. Øhm, og jeg kom så der ned og øh, startede som øh, en frygtelig episode, hvor vi røg ud af pokalen, hvor øh, fansene var mildest talt meget, meget utilfredse. Øh, så det var en lidt, lidt skidt periode, jeg kom der ned i, men det endte så med, at vi øh, vandt mesterskabet alligevel. Og jeg faktisk øh, sendte Abuel på førstepladsen med et øh, udebane mål mod øh, Larnaca. ja. Så jeg havde alligevel, selvom jeg spillede få kampe for Apoel, så havde jeg alligevel en anden del i mesterskabet. Men Larnaca, er der et eller andet uh, rivalry der, som man ikke kender til heroppe i Norden? Uh, nej, altså der var uh, Apoel Nicosia. Uh, uh, der, var, der var to klubber uh, i Nicosia, som var kæmpe, kæmpe rivaler. Uh, Larnaca var i en anden by, men den største klub i uh, byen, der ligger ikke ret langt Er det ikke derfra. hovedstaden, Larnaca? Uh, nej, det er Nicosia. Nå, okay, der kender jeg sindssygt god til Jeg kan bare huske, de gange, man har været på ferie, når man kører forbi. Det er fordi... Ja, jeg skal fly... ned til egen Abhav. Ja. ja. <laughs> så kommer man forbi, alle de der. Ja, men Larnaca, der ligger flyvepladsen, og Neko er faktisk den eneste by øh, på kyberen, som ikke har en, øh, en kyst. Nå? Øh, så jeg kunne ikke engang øh, øh, smide mig selv på stranden overhovedet. Der skulle jeg faktisk til Larnaca for at, at ligge på stranden. Og det er lige meget, for det er ikke særlig varmt, der <laughs> ah, der var, der var helt om sommeren, lad os Nej, <laughs> nah, i hvert fald, det er en sådan en... Ja, jeg var der sidste år under, under corona, der var det spøgelsesby, ja. hvilket de jo faktisk også har. De har en spøgelsesby lidt højere op ja. på den tyrkiske side. Yes. Den har du vel set? Den var jeg inde over. Det, altså, det, det er sp sp spooky ud. Det er spooky, det er meget, meget mærkeligt. Man kommer ind i ingenting, når man kører over grænsen. Har du kørt over grænsen? Ja, masser af gange. Men, men det, okay, for vi stoppede på sådan en båd inden... Ja. Man, man kan jo køre over grænsen, så skal man vise pas og så videre og blive kontrolleret. Uh, og så når man kommer over på den tyrkiske del, så sker der ingenting de første 10 kilometer. Mm. Og så lige pludselig, så brager det op med sådan nogle uh, kæmpe hoteller og altså virkelig flotte uh, steder. Så det er faktisk et ret uh, fantastisk sted at være. Uh, og alle de der uh, rige uh, mennesker fra Istanbul, de har bygget en masse store hoteller. Klart. Uh, vild, hvad er, nu, by, hvad er nu byen hedder? Selve byen er jo negosier, der er delt op. Nej, men, altså ikke, nej, men jeg tænker Spølesbyen. Den nej. kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Nå, nu, nu, det er også købirotisk geografi, det her. Men ja. øh, fint lige at komme rundt om, hvad hedder det. Vi har faktisk en, øh, en anden, vi skulle have præsenteret her i dag, som skulle sidde med dig. Ja. Vedkommende skal også... Øh, der kommer meget mere om det, men vedkommende for også sin egen øh, podcast om fredagen, hvor du, Bækman, skal være sammen med ham. Men manden han sidder simpelthen fast i en metro Ja. Så, så jeg, kan ikke engang, jeg gider ikke engang afsløre nu her, hvem det er. På et eller andet tidspunkt, så vil han dumpe ind. Det er meget typisk for hans karriere, tænker jeg også. Det er en god kliffænger. Ja, det er sindssygt god kliffænger. <laughs> så på et eller andet tidspunkt, der dumper der en her ind, og så kan vi så afsløre, hvem, ja, hvem der er kommende vært, og øh, skal sidde her i, i mandagsbold sammen med dig. Så den må vi lige lade være. Ja. Så er det er meget fedt, jeg har forberedt alt muligt til ham her i starten. <laughs> Men øh, lidt senere, vi skal altså snakke omkring det her med... Øh, hvordan det er for København, og du begge, men du er for Virum. Mm. Og vores anden gæst, han er et eller andet sted herover fra øh, Djævløen også. I ja. begge to spillet i, øh, i Jylland. Og ja. det her med øh, bare at høre om, hvordan livet er, hvordan det er at bevæge sig vestpå på, det er noget andet, mm. end, øh, end at bo i København. I begge to, kan man godt sige, spillet i Randers, ja. ikke spillet samtidigt. Men øh, det er meget sjovt. Og så har jeg faktisk prøvet at lave det her om med, med mobile pay og bøder, med at... Øh, jeg har prøvet at lave sådan en, at det vægste svar skal spytte en tiger i kassen. Ja. Men nu er det kun mig dig, der sidder. Jamen, så ved jeg godt, hvor den ender jo. <laughs> så må vi bygge på hinanden på til sidst. Men ja. det finder vi bare ud af. Vi tager det stille og roligt. Ja. Øhm, og øhm, ja, så tager vi den. Og hvis der, hvis I har nogle spørgsmål derude, så er I altid velkommen til at skrive til mig, som I altid kan på øh, podcast eller til sandros Og hop der også lige ind og anmelde de her udsendelser. Og, måske som jeg ikke lige teasede lidt for det, men øh, Bollegård har fået en ny chefredaktør. Vi er i gang med at gå i træningslejr, og det gør vi i, i december og januar, så mandagsbold står endnu mere fit. Så derfor vil I opleve som lytter, at de her udsendelser nu her, de begynder at tage en lille anden drejning, men øh, forhåbentlig til det bedre. Så hvis I har nogle klager, så sender I den bare Rennes Grøders Vej, så skal jeg <laughs> nærmere sig af den. Og øh, ellers, så lad os komme i gang. Som altid, så skal vi kigge på rundens detalje, og den uddeles i samarbejde med Adidas. Og jeg kan jo prøve at tage en rundens detalje med nu, når vores gæst han sidder fast et eller andet sted på Paul Henningsens plads i metroen. Ja, men ja. lad os starte med dig. Hvad har du fundet i til som, som rundens detalje? Jamen altså, det er jo, jeg har taget en lidt nem en, øhm, men jeg har taget Patrick Mortensens mål i går mm. ind i parken. Øhm, et, fordi vi har været efter Patrick Mortensen. Det er der mange, der har været, fordi han har haft den her... Lad os bare kalde det en måltørke. Uh, og to, så fordi uh, den måde, han uh, udfører straffesparket på, som i mine øjne ikke er helt tilfældigt, at det kommer fra ham efter en, en hektisk periode. Uh, en en uh, dyb overtids uh, scoring. Uh, men Patrick Mortensen er jo et menneske, som... Uh, har brugt utrolig mange timer øh, på mentaltræner, blandt andet. Er han har været udtalt? Øh, jeg ved ikke, om han har udtalt det, men jeg ved, at han øh, bruger rigtig mange timer på mentaltræner med Morten Bertholdt, også tidligere okay. øh, spiller. Æh, meget, meget dygtig til, til den del af spillet. Æh, han er jo en, en spiller, som øh, ynder det her med at meditere og finde øh, roen i sig selv. Æh, og det er måske også derfor, at han kom med den her jubelscene, hvor han sidder mm. og nærmest og mediterer efter... Fordi at lave sådan en scoring i, i så hektisk en, en, en periode i kampen, det kræver noget mentalt øh, overskud og noget styrke og noget selvtillid, som man ellers kunne tro, han faktisk ikke havde, fordi han har haft den her lange måltørke. Nu scorer han godt nok sidste øh, weekend også. Um men det synes jeg bare er, er stærkt, og for mig er det ikke så overraskende, at det kommer lige netop fra ham, på grund af, at han har brugt så utrolig lang tid på alt det her mentale aspekt i spillet. Det er derfor, han laver den der julescene. Det det nu, giver, nu giver det mening. Ja, ja. Det vidste jeg faktisk ikke, han gjorde. Nej. Men meditation, jeg mediterer faktisk også, ikke ja. for at sammenligne mig med, med Patrick Månsen. Hver morgen, 10 minutter. Er det noget, der er... Ud, jeg synes, det er blevet mere udbredt i fodbold. Det der med, at man arbejder med, med sig selv, og med ens mindset osv. Ja. Men det var jo et tabu for ikke ret mange år siden, at man øh, lige pludselig skulle bruge mentaltræner, mm. fordi så virkede man måske i en macho-verden en lille smule svag, øh, og man skal ikke ret mange år tilbage, før det faktisk var et, øh, et, et tabu i fodboldverdenen. Nu er det blevet udbredt, og folk bruger det og, og åbner omkring det osv., og, øh, og det er... En stor del af, af det at være professionel fodboldspiller og kunne arbejde virkelig med sin hjerne og være mentalt stærk, fordi der er så stort et pres på de her spillere. Hvad synes du om sådan noget, øh, det her med øh, hans chip der? Jeg synes jo på en eller anden måde, at man godt kan se på ham til allersidst, at han vil lave det. Ja, fordi han stopper lidt. I ja, sin han løb. laver sådan en, ja. en bevægelse til ja. sidst, men jo lige meget, når han, når han jo så scorer, ja. og det hele lykkes. Ja, og så, så over for en tidligere holdkammerat i Gabata, så han har nok stået over for ham masser af gange. Uh, jeg ved ikke, om det var en eller anden, øh, for også at pisse en lille smule på ham. Øh, det kan godt være. Jeg tror du altså, også, der har været det? Det kunne øh... da det, det cool godt. Altså, og det er jo også det, der er ved de her kampe, synes jeg, i AGF-FCK. Der er så mange sådan, interne øh, stridigheder imellem. Der er altid sindssygt hektisk i, øh, i kampene. Øh, der er en masse spillere, som, som kender hinanden, fordi mm. de har byttet klubber og så videre. Øh, også på ledelsesgangene øh, og på, i trænerstaben med Ruben Sages i, øh, i FCK, der var AGF, PC og så videre øh, Kevin Dix, Jens Stage øh, Grabater, øh, så der er masser af sådan nogle små interne kampe øh, og det her, det var bare en af dem med Patrick og Grabater Nu skal, nu, nu skal vi snakke om den her kamp senere, så øh, den kan vi lige lade være men bare lige sådan, sådan en lille øh, cliffhanger. dommeren i den kamp mm. han dømmer jo otte han giver jo otte kort i den mm. kamp, og blandt andet det her straffespark til sidst. <laughs> vi skal snakke om ham senere, bare lige sådan kort. Var han god? Det korte svar er nej. Godt, så tager vi den uh, senere, når vi skal snakke om, uh, om den her kamp. Fed, uh, nu kunne jeg rigtig godt have tænkt mig den anden uh, runde detalje, men uh, den må vi lade vente til, og så lad os hoppe ud i den første store overskrift, som vi har. Den første ting, som vi skal snakke om, det er Lars Høs nye bog, som udkom her i, i sidste uge med titlen Der er antal på alt, hvor han blandt andet skriver øh, i forhold til, at han blev ramt af kraft, der skriver han følgende OB's fans var der i den grad også med banner og hilsner, men jeg måtte bare konstatere, at jeg ikke hørte et ord fra klubben. Igennem hele perioden efter offentliggørelsen af ja, min diagnose hvor det strømmede ind med sødeste til fra nær og fjern og hilsner i tusindvis, fik jeg ikke så meget som en sms fra min tidligere klub. Og her altså refererer han til OB. Og derfor så skal vi lige uh, diskutere det her emne her i, noget, uh, i en 10 minutter tid. Hvad siger du, man til sådan en klublegende, der har, han har 817 kampe for striberne? Ja. At han ikke bliver behandlet bedre? Og jeg synes, det er et ømt emne, det her. Øhm. Hvordan ømt? Jamen, altså, at man har en, øh, en frygtelig sygdom, øh, osv. Øh, jeg er mere på, øh, på det her hold med, at han øh, bliver hyldet. Altså, det, det, det, det vil jeg hellere øh, ud i. Fordi jeg synes, det er fantastisk, at folk bliver, øh, eller er begyndt at blive hyldet, mens de stadig er her, i stedet for, at det er for sent. Øh, og, og det, øh, det bifaller jeg meget mere. Jeg, jeg synes ikke, at jeg sådan, skal gå ind i en, en diskussion om, hvorvidt øh, han skulle have fået en sms eller ej. Øh, og har jeg i øvrigt ikke øh, læst bogen øh, endnu. Øh, så jeg synes, det, det er måske utroværdigt, at jeg sidder her og har en holdning omkring det. Men jeg har en holdning omkring, at øh, Lars Hø er en fuldstændig fantastisk øh, fyr, Uh, i fodboldverdenen. Jeg har selv haft med ham at gøre, både uh, da jeg spillede i Nordsjælland, da han uh, uh, også var målmandstræner for vores målmænd i Nordsjælland dengang. Uh, på landsholdet, da jeg var der, var Lars over, indover. Og der er vel ikke et menneske i verden, der kan sige et ondt ord end Lars Høgh, Fordi han er outstanding. Uh, og han er en uh, legende og en mand, der skal hyldes. Ikke kun på grund af, at han har spillet de her 817 kampe fra OB, men også fordi han er det væsen, han er i en fodboldverden, som kan være forfærdelig barsk øhm, at få nogle prædikater på, øh, på, på spillere og trænere osv., og øh, som måske øh, er sådan en stereotyp af, hvad man ser på, på fjernsyn. Men alle, der ved og ser og kender øh, Lars Hø, har ikke et ondt ord at sige om ham. Øh, og øh, det, øh, det synes jeg er stærkt at kunne være i fodboldverden så lang tid, og kunne opretholde et, øh, et navn og en person, som er så vældig over det hele. Men det må da vel også være derfor, at det er så Altså, ja, han har ikke trods nogen over tæerne, Nej. Og det er imponerende i sig selv i så mange år i mm. fodbold. Det siger jo så meget om hans person, som du lige præcis siger. Ja. Men han har spillet så mange kampe for klubben, så jeg sidder også og tænker på, hvem... Fordi han, han siger, at, at... Jeg mener, han nævner Jack Jørgensen og siger, at han har rigt, gjort rigtig meget. Jeg har heller ikke læst bogen, skal mm. sige. Jeg har læst de her uddrag, der mm. er fra den. Men siger det noget om kulturen i en klub, at der ikke er øh, en eller anden i klubben, der tager fat omkring det her, for jeg ved fra andre klubber i udlandet, ja. vi nævner større klubber, at, at hvis der er, øh, vi så jeg bare tage Pierre Miel som et eksempel, hvor hans far får kraft, mm. han er i Bayern München, jamen klubben tager sig lige pludselig om alt, hvad der handler om Pierre Miel, ja. øh, og prøver at hjælpe ham, og sådan gør det også med tidligere spillere. Ja. Altså den her familiefølelse af, at selvom du forlader en klub, så er du stadigvæk en del af klubben, ja. og den sidder han jo ikke lige, lige, lige fremme med nu her jo. Nej, altså, og Lars hø er jo printet ind i, i klubben i OB. Altså, jeg, der sidder også sikkert øh, nogen i OB med rigtig røde ører, og øh, det er jo en, en kedelig historie. Og selvfølgelig, øh, selvfølgelig betyder det noget for Lars hø. Øh, når han skriver det i sin bog også. Øh, så øh, der er et eller andet der, der er, der er gået galt. Men, men igen, jeg synes, det er svært at sidde og sige, om, øh, om der er noget kulturmæssigt i OB på grund af det her. Det, det, det ved jeg ikke, om jeg synes, der er. Øhm, men jeg tror der at de fortryder inderligt, at der ikke er en eller anden, der har taget den op, og øh, som i det mindste øh, har givet ham et kald, eller en sms, eller hvad det nu kan være. Øh, fordi øh, lige det her tilfælde, der er det bare tanken, der tæller. Øh, og når, øh, når Lars skriver det her i sin bog, jamen, så er det det, han savner. At der bare engang har nærmest har været en tanke fra klubben til, til Lars. Og det, det, det synes jeg måske er en lille smule dårlig stil. Men, men når man, når man snakker om, om klub, fordi en klub, der går jo mange mennesker ind og ud af en klub i løbet af, af årene. Og hvad, hvis han har spillet de her 817 kampe, jeg kan ikke lige huske, hvor mange år det er, han har været der, men efterfølgende har han også været i klubben som, som målmandstræner. Så det er jo mange mennesker, der har været inde og ud af den klub. Ja. Øhm, og sådan er det gældende for alle andre klubber. Men hvem er det der, en klub, som skal tage sig hånd om det her? Fordi man kan sige det er jo ikke andre for bare lige tage et eksempel ja. der, eller. men der må jo sidde nogen højere op, eller hvad? Ja, altså det er vel noget på ledelsesgangen, eller en uh, kommunikationsafdeling, noget i den stil. Uh, Ved at tro, som skulle have uh, tænkt den tanke, uh, det, det er vel nogen af dem, der skal uh, tage fanen, uh, men jeg er da sikker på, fordi der bliver også fortalt i, i det her uddrag, at han har fået tusinder og tusinder af af beskeder mm. fra, fra nær fjern. Og må ikke, der har været en masse af dem, der har sympati med OB. Øh, måske ikke det, han allermest havde håbet på, i, at det var en klubbesked, som sådan, at hele klubben øh, gav ham en besked. Men må ikke, der har været en masse med tilknytning til OB, der også har lykke, øh, ikke lykkeønsket ham, men sendt ham beskeder og sendt ham øh, et godt helbred. Jeg, synes, jamen jeg, jeg må ærlig indrømme, jeg synes, det simpelthen er for dårligt af den, fordi at de har den her mur, de har oprettet uden for stadion hvor de hylder Lars Høgh. Ja. Og det er jo sådan en hylde, som alle kan se, men den her sådan en hylde, eller ikke en hylde, men det her, den her besked, som ingen andre vil høre noget om, ja. den glemmer de. Ja. Og det, det synes jeg, ah, det, det er sgu rådent, og det er ikke bare, fordi jeg har spillet i Europa, og åh, nej, jeg har ondt i røven og alt muligt. Nej, jeg synes, det er virkelig dårligt. Men det tager mig jo så lige et skridt længere ud, og, og kan så stille spørgsmål, og det her med, at vi har jo oplevet det før. Vi har jo set dem med Ricardo også, som, øh, som vinder EM i 92, og ikke kommer i Hall of Fame, så vidt som jeg husker, og mm. dør, og kommer så i Hall of Fame. Ja. Det der med, at vi hylder ham efter, ja. han er død. Og du nævner det også lige kort. Ja. Jeg synes, de er meget bedre til at gøre det i udlandet. Ja. Øh, og det er jeg også enig i, og det, øh, det, det synes jeg er... Altså, der var jo også en hyldest til Morten Olsen og Lars Hø i, i den landskamp, der lige mm. har været, for eksempel. Øh, og sådan nogle ting, øh, synes jeg, at vi skal hylde noget før. Altså, det er, det er jeg stor fan af. Øh, jeg synes også, at der har været ting før, altså, øh, og, og der er jo også forskel på, hvordan skal man hylde folk? Altså, øh, skal man smide en statue op? Skal man opkalde en vej efter nogen? Øh, skal man øh, kalde det en wilford Lounge og en Michael Laudrup Lounge på, øh, på Brøndby Stadion? Altså, det er måske mere det der med, det behøver ikke at være en kæmpe statue, mm. der står midt i byen, øh, men, men nogle små øh, hyldester rundt omkring. Som for eksempel at opkalde en lounge efter en øh, tidligere øh, legende, øh, som øh, Lars Hø har været. Altså sådan nogle ting øh, bifaller jeg, og det, det håber jeg, at der er, der er flere, der gør i fremtiden. Fordi det, øh, det der er der brug for. Øh, der er en masse øh, koeffæger og legender, der løber rundt i dansk fodbold. Og lad os da endelig hylde dem for, for alt det, de har gjort for dansk fodbold. Fordi Lars hø er vel en af de øh, personer der har gjort allermest og har betydet allermest for rigtig, rigtig mange mennesker. Øhm, så fortjent skal han, øh, han hylles når han stadig er så Selvfølgelig skal han det. Tror du der at det der med, at klubberne, de er sådan lidt påpaslige med at dele de her legendestatus'er ud? Fordi på et eller andet tidspunkt, så er der jo ikke flere lounges at opkalle, og der hænger... <laughs> altså, Nej, men så, så, du, på nogle andre så er der måske meget andet ja, at kunne, at ja. kunne lave. Ja. Altså meget andet at kunne give ud. Ja. Øh, men, men sådan helt generelt, hvis vi kigger på... Øh, du nævner selv det her med statuer. De, ja. de bruger det rigtig meget i, øh, over, på, over på øen ja. på den britiske ø, hvor det er, der gør det rigtig meget ud af at placere statuerne foran stadion. Ja. Er det måske... Vil det for, jeg tænker, vil det være for malplaceret at gøre i Danmark? Fordi vi ikke har den kultur, så vil det, vil det være for meget. At, I USA, i NBA, der hænger de trøjer op ja. og laver det her med, at de retire. Nu kan jeg ikke sige dansk ord for det. Nej. Øh, men, men, Går på pension. Præcis. Tager, tager nummeret på pension. Ja. Men øhm, det kan man jo måske heller ikke på samme måde. Føler jeg i fodbold at sige, okay, nian går på pension. Ja, ved du hvad? Altså, jeg, jeg er der med, at øh, hvad vi gør i Danmark, bare der bliver gjort noget. Ja, altså, øh, om det er en hyldest, hvor han øh, bliver klappet ind på et stadion, eller om det er en statue, eller om det er en trøje, eller en lounge, eller whatever det er. Bare der bliver gjort noget. Det er sgu tanken, der tæller. Og så øh, om man får en... Øh, en vej eller en ø, eller hvad fanden ved jeg, er opkaldt efter sig. Det er jeg sådan set ligeglad med, men der skal gøres noget. Så skal vi til rundens største drama hvor øh, vi tager fat i den, øh, i den første kamp, der blev spillet i, øh, i parken, nemlig FCK mod AGF. En kamp, som til sidst endte med 1-1. Og samtidig var det også en kamp med otte gule kort. Og et straffespark, som kom til allersidst. Og så, vi nævnte lidt tidligere i udsendelsen så, øh, så var der så altså en, øh, en dommer i øh, Jørgen Dagbjerg Bukharts, som i min optik fuldstændig dræbte den her fodboldkamp. Altså, vi er til, jeg er ikke så meget for at snakke generelt om dommer ja. men... Jeg synes, vi ser en miserabel dommerpræstation i fredags først. Ja. I OB-kampen, den kommer vi ind på senere. Ja. Men i den her kamp, han ødelægger den her fodboldkamp. Ja. Er vi ikke enige? Og hvor irriterende er det, fordi nu, nu, vi har begge to spillet fodbold. Ja. Og vi ved begge to, der er en linje, man ligger i kampen. Men den linje, at han ligger i, i, i søndagens kamp, det er sådan en... Det er mig, der bestemmer at komme... Altså, sådan, når han deler kort ud i den kamp, så er det sådan, spillerne skal stille sig lige foran ham. Ja. Og der blev det for meget enig, enig. Og øh, altså, der, var, der var for meget politimand. Og jeg ved ikke om. om øh, jeg ved ikke, om han påtog sig den rolle inden, fordi, øh, fordi man måske godt ved, at AGF FCK plejer at være nogle. Øh, altså det plejer at være nogle svære kampe at dømme. Det er jo ikke første gang, vi ser nogle kontroversielle ting. Altså vi så også øh, sidste år med det her var straffe, der er blevet givet mm. øh, til FCK dybt ind i overtiden, hvor folk nærmest allerede havde forladt stadion, så lige pludselig kommer der et varrestraffe. Øh, men, men det er jo hver gang, at de her to hold mødes, at der virkelig er tænding på. Øh, så hvis jeg skal forsvare Burkhardt bare en øh, gang øh, i dag... Så er det svære kampe og dømme, men han gjorde det heller ikke nemt for sig selv. Nej, han giver jo kampen op, jo. Ja, han skal jo vel lige præcis være det modsatte. Lige præcis. Øh, og, og det er mere de der øh, ting, som du, øh, du nævner der med, at spillerne hver evig eneste gang skal hen og øh, nærmest stå skoleret foran ham for at få et gult kort. Altså sådan nogle ting dræber kampene, og det dræber stemningen. Og det, der er nærmest er det værste, synes jeg, som spiller, det er, at han dommer, man ikke kan kommunikere med overhovedet. Ja. Og, og, og det virker på mig som om, at Burkart der bare var lukket af for øh, kommunikation, altså der har vi nogle, øh, øh, nogle andre fantastiske dommere i Danmark, som man næsten kan sige alle mulige ting til, og så er det lige med et smil på læben, inden vi går videre, øh, Mikkel Ræder, øh, Kelet for eksempel, mm. øh, Mads Kristoffer kan også godt have den. Øh, går fantastisk til, til det der med at, at, at aflæse øh, spillerne osv. Men han læste jo bare kampen forkert, Burkhardt. Altså, det, det er min mening. Men du spillede jo mod en Klaus Boularsen. Mm. Eller, ikke mod, sorry. Det ja. håber jeg da ikke, du <laughs> var. Det kan godt være, at han var mod dig på ja. banen. Det kunne du nogle ja. gange godt have følt, han var. Ja. Men han var jo den her... Han var sådan en... Jamen, nu skal jeg til sin sige en charme på banen. Men han, han, han spredte jo noget humør. Ja. Altså prøv at fortælle sådan lidt om, hvordan han var, fordi ja. det er der jo ikke særlig mange, der har oplevet Nej. på banen. Altså jeg kan, jeg kan huske en episode, jeg havde med Claus Bo, hvor jeg var fuldstændig oppe i det røde felt, øh, og fløj hen til ham og sige, hold kæft, var dømmer du dårligt, mand. Og så vendte han sig om og sagde, du har da heller ikke været helt god i dag, <laughs> Og så har <laughs> lukket den. Sådan er den jo lukket. Ja, det altså, er, er sindssygt god måde at gøre det. er sindssygt. Og jeg begyndte at trække lidt på smilbåndet og så uh, gav jeg <laughs> ham en halv krammer efter kampen og sagde, det var med i orden det der. <laughs> uh, men i momentet bare fordi, at, at dommerne må også et eller andet sted vide, at spillerne er, har uh, uh, puls 190 hver eneste gang. Og der kan godt blive sagt nogle ting, så man garanteret ikke mener, men så må man skulle lukke det en øre for nogle af de ting. Mm. Øh, vi ser også øh, øh, et gul kort til Jes Thorup. Øh, nu, nu så jeg ikke præcis, hvad der skete, men jeg kunne se på tv-billederne. Der var ikke noget i det gule kort. Han stod og hoppede. Han råbte ikke ind til dommerne. Han gestikulerer ikke over for fjerdommeren. Øh, og så får øh, øh, Jakob Næstrup, FCKs assistenttræner, et direkte rødt kort fra Jakob Sundberg, som i øvrigt gav en forkert rød til Djibali i fredag, så han har nej, givet to røde rigtigt. kort i to forskellige kampe i samme runde. Uh, det man, er kan også ikke man kan jo ikke vide, hvad han har sagt nej, omvendt. Og, nej, og det er jeg fuldstændig enig i. Det er jeg fuldstændig enig i. Uh, men det er da meget stærkt at kunne give to røde kort i samme <skræk> runde i to forskellige kampe. Og for, jeg ved jo ikke, om den, den faste med Djibali, den kommer ind på senere, den var ja. sløj, altså. Ja, ja. Men, men et er den måde, han ødelægger kampen på. Mm. Og ja, ja, nu snakker jeg meget om dommer, men det gør vi bare lige nu her. Ja. Noget andet er den her som så bliver til et straffespark. Øhm, man går mene nok så meget om, han, øhm, om dommerens præstation her, mm. men han følger jo et, et, re, et regelsæt, kan man ja. sige, der er. Men de her handsituationer. de ødelægger for mig at se fuldstændig øhm, meningen med, hvad et straffespark skal være. Altså synes du, der er straffespark på den først? Nej, men jeg synes, øh, den her handsregel, den ødelagde Superligaen sidste år. Jeg synes ja. rent faktisk, at de der nye regler, som de er kommet op med, at de er blevet markant bedre. Fordi vi har også set nogle situationer øhm, i år, hvor de simpelthen er taget væk, hvor det blev fløjtet for alt sidste år, og var, de gik simpelthen ind og rulede, hvis der bare var den mindste øh, hands Men jeg synes stadig, den dag, <laughs> i dag, øh, og nu er jeg træner og har dommerkort og alt muligt, jeg synes stadig, det er stort hammerne for forvirrende med de her hands-regler. Øh, og jeg synes som sådan, nej, jeg synes ikke, der er straffe i går, vi så også en, var det en Sønderjyske FCK-kamp for et par runder siden, hvor der var lignende situation Jeg mener jo også, det er Jørgen Dagbjerg Og det var Burkart. også Burkhardt. Ja. Der kigger han der. Præcis. <laughs> ja. altså, og, og det er jo det, hvor er der en eller anden form for en linje. Han dømmer den jo selv, den her. Uh, og jeg kan da godt se, at det er måske halv, uh, halvdårligt af Victor Christiansen. Men det er en høj bold, der kommer ind med sne på, mm. hvor han... Uh, uh, går op og prøver at hætte den væk, og så lander den på hans arm, som ikke er på vej mod bolden, men bare hænger der, hvor han, han svæver. Øhm, så så jeg, jeg synes også, det er et tynd straffe, det må jeg sige. Altså, han kan ikke gøre noget på den der. Det kan han virkelig, jeg synes jeg virkelig ikke, han kan, og jeg synes, der er, man må nærmest indføre sådan en Jørgen, der på skala, på hvor elendigt det der er, fordi at jeg, han kan ikke, den unge mand kan ikke gøre noget ved den der. Han har hænderne bag en spiller, mm. som ikke rammer med hovedet, ja. og rammer ned på hans øjne. Jeg synes, det er virkelig sløjt. Ja. Men FCK de debut til en ham her Rooney. Bagdachi, ja. som er sindssygt, det går udtalt. Bagdachi, når jeg ikke kan se nogen, hvad hedder sådan noget, vokaler ja, jeg det med eller de, de der kontrollerer. Du kalder ham Rooney. Ja, Rooney. Ja. Han er 16 år. Ja. Det er vildt. Ja. Jeg, jeg bliver simpelthen... Har du, har du set ham sådan? Altså, har du... Æ, jeg har set ham i ungdomskamp. Ja. Ja. Hvor real er han? Jamen, han er real. Okay. okay. Altså, øh, jeg, øh, jeg bliver så glad, når jeg ser sådan nogle ting, at en ung, lad os bare kalde ham en dreng, fordi der er noget jo et eller andet sted stadig, men en dreng, der kommer ind og virker totalt upåvirket. Ja. Øh, der sidder små 26.000 inde i parken til hans debutkamp. Øh, han har lige fået hård over armene nærmest, ikke? Han, han, havde, han havde en lille snegl. Han havde, ja, ja, men det var ikke en rigtig snejl Det var lidt doom. Ja. Men jeg bliver simpelthen så glad, når jeg ser en spiller bare gå ind og, og, og levere øh, det, han kan. Fordi for mig at se, så er jeg fuldstændig lige glad med hvad der står på ens dåbstatest. Hvis man er god nok, så får man lov til at spille. Og han får lov til at spille, når han er 16 år gammel. Og jeg synes jo også, det er så fedt af Jes Torup og deres stab, at de bare kaster ham ind. Altså, der, der, der var ikke noget. Han skulle bare ind og spille, ind og vise sig frem. Og øh, med lidt held, jamen, så har han jo fået en kæmpe roll. Øh, fordi han har jo chancen til at, øh, at, ja. at putte den ind. Øh, men de øh, detaljer og de bevægelser osv., Altså, jeg glæder mig bare til at, at se mere af ham, øh, og samtidig så, øh, så håber jeg ikke, at forventningerne bare bliver monsterstore allerede, fordi giv ham, lige, giv ham lige lidt tid, men sådan en spiller, ham skal vi se noget mere, og det er jeg også sikker på, vi kommer til. Ja, det er imponerende, at man som sej... Hvad fanden lavede vi som sejsen? 16... Hvad lavede du som sejsenår? Fordi du, din karriere blumer jo på sådan en... Var du i Lyngby der? Nej, nej, nej, der var et b træ. Når var du på 103 ja. ja, jeg stod nede på Kings Hat i, <laughs> i Lønby. <laughs> og hvad er det? Jeg nu, nu, ja, det er sådan en halv crazy Daisy. Okay, det lød som sådan noget. Ja, ja, ja halv, halv noget. Ja. Okay, fedt. Jamen, det er sindssygt. Som 16-årig, ja, han allerede øh, øh, og han virker til at være fuldstændig uimponeret, som du siger. For lige at bare runde den her øh, kamp af, nu har vi ikke snakket så meget om, øh, om, øh, om AGF, men øh, Nikolaj Poulsen, han filmer. Mm. På, øh, på det her saxispark. Nu, Jeg siger filmer, fordi jeg sy synes ikke, han bliver ramt i, i hovedet. Nej. Han udgiver sig for at være den her hardhitter. Den hårde negl, som øh, I.O. er så stærk øh, og kan tåle så meget. Så laver han sådan noget her. Det, det hænger ikke sammen i min optik. Men er det ikke sådan, han er hver gang? Jo, det er der netop også andre der. Jo, det er det. det, men, er det. men det hænger jo ikke sammen. Altså, Nej, det hænger nemlig ikke sammen. Altså Nikolaj Poulsen er jo... Uh, i min optik, en man rigtig gerne vil have på sit hold, men en man hader at spille imod, netop på grund af de her ting, altså, han, vil, han fremstår som en hard hitter. det er han i øvrigt også, altså, han går til den, han får uh, tonsvis advarsler, han har vel en, en 3-4 karantænedage i snit per år. Ja, standard for det er ham. Standard for ham. Uh, klart flest karantænepoeng sidste år, jeg tror han fik 118 karantænepoeng uh, sidste år i Superligaen, og uh, og så det her med, når man, når man gerne vil give, så kan han ikke tage noget. Og det er der, den trigger en lille smule for mig, når jeg, når jeg øh, ser Nikolaj Poulsen spille. Den kombi er jeg ikke specielt vild med. Øhm, når, man, når man giver så mange øh, hits, som Nikolaj Poulsen gør i løbet af en kamp, og så hver eneste gang, han bliver strejfet en lille smule, så er det så, er det så teatralsk, det der foregår. Oh. Øh, og, og det er jeg ikke vild med at, at kigge på, men som sagt, jeg vil langt hellere have ham på mit eget hold, fordi... Altså, det lykkes jo for ham de fleste gange. Det er jo derfor, at han også fortsætter med det her øh, lad os bare sige, skuespil. Øh, og samtidig så, øh, så er han jo faktisk en rigtig rigtig dygtig sekser. Altså, mm. Det er jo det, man glemmer. Men, men der er bare mange øh, ting i mig, der, der strider på mig, når jeg ser ham spille, fordi han har de her øh, ting, som du nævner med, at han overspiller alle situationer, når man gerne vil være en hård hund. Øh, men kigger man på selve fodboldspilleren, så har han faktisk rigtig, rigtig mange gode ting i, øh, i sit spil. Øh, han er sindssygt klog, han er forudseende, øh, han er bedre på bolden faktisk, end mange tror. Øh, spiller måske ikke øh, de, de chancerne øh, kæmpestore, men han holder bolden i gang for AGF, og rydder ekstremt meget op for, for de andre. Så han har jo en stor værdi for AGF, men lige præcis det her med, øh, at han øh, diver og så videre, når han øh, bliver puset til. Det, det, det kan jeg næsten ikke holde ud at se på. Men er han den bedste sekser i Nej, fordi... men han, han, er, han er en af dem. Han er, han er en af dem, det, det, det, det synes jeg, han er. Altså, så. fordi han, han betyder så meget for AGF. Han er hjertet på hele AGF's hold, og man kan også bare se, hvad det gør, når han ikke er med. Altså, og, og, og det er jo det, man skal kigge på, når man kigger på... Øh, på spillere, så kan man se værdien i, når, når de spiller for holdet, men man kan i høj grad se det, når de ikke er på holdet, mm. hvad der sker. Og der er han en vigtig faktor for AGF. Og så får han jo et guld til Jonas Vind, mm. så det er jo, han får jo alt ud af den situation, som han vil. Ja. Lad os lige hoppe videre til øh, den anden store kamp, der var nemlig, øh, der Brønby de gæstede øh, Midtjylland. Øh, hvor Midtjylland jo kommer planmæssigt foran, så var det overtime. Mm. Kommer han tilbage? Jeg kan ikke huske, om det var dejler Ørnskov, der havde ham på... Øh, det var penge med hamne med armene op nu her. Du havde ham på, øh, og det er jo det var fuldt fortjent, når man ser den her kamp jo. Ja. Yeah. Altså det kan godt være, at det første mål er heldigt, fordi den rører imellem benene, men han sparker jo på den. Ja. Yeah. Så det er meget oplagt for mig at spørge sådan 10 mål, har han lavet nu i 16 kampe. Han er Superligans øh, bedste angriber, du har ham jo på holdet. Ja, yeah. jamen det synes jeg jo, han er. Og, og det synes jeg ikke øh, bare på et øjeblik spillet. Øh, det var han jo også sidste sæson hvor han blev topscorer. Men havde du ikke sådan en følelse af, at han der var sådan en, måske et one-hit-wonder på jo, den sæson? Men, men det er jo det, alle øh, troede, og jeg havde den måske en lille smule selv, og det er derfor, jeg synes, det er så imponerende, at han bomber videre, fordi han kunne sagtens øh, i sommer føle, hvorfor skal jeg ikke sælges, øh, når jeg har lavet, mm. var det 19 mål, øh, tror ja, jeg. Ja, det tror jeg, det var. Øh, og, og blevet dansk mester og var 26 år gammel på det tidspunkt. Hvorfor skal jeg ikke sælges i min bedste fodboldalder, når jeg brager igennem i Superligaen? Så kunne man godt tænke, jamen så får han der en downperiode, når den nye sæson starter. Men der er altså også et eller andet mentalt stærkt inde i sådan en spiller, at han bare fortsætter, øh, hvor han slap, og nu er øh, alene på topscorelisten igen i år. Mm. Øh, og, og de mål, han laver, er jo er jo forskellige. Han laver forskellige mål. Uh, han laver med hoved, han laver med venstre, han laver med højre. Uh, det er i omstillinger, det er i etableret spil. Altså, uh, jeg sidder ikke og siger, at Ure er en, er en komplet angriber, fordi jeg synes stadig, han har nogle mangler uh, med hans uh, uh, tekniske og så osv. Men han gør eddermame ondt at spille mod, fordi han er så aggressiv. Han er blevet en langt bedre afslutter, end han var uh, uh, før i tiden. Uh, og så har han den her unikke fart, som øh, bare gør ondt på alle forsvarer øhm, så, så jeg, jeg, jeg er dybt imponeret over at han fortsætter, hvor han øh, slap sidste år Men Du har du jo spillet mod uger, da du spillede i, mm. i Superligaen, mm. der var han i hvad så har han været forbi de her skive og så videre ja. der var aldrig Jeg havde aldrig, aldrig nogensinde tænkt at han skulle ende her mm, Nej Og det havde du <laughs> <laughs> nej, nej det, havde jeg, det havde jeg nok ikke. Altså i altså, øh, der må vi sige, der, jeg synes virkelig, det, var. det var bare sådan en standard. Ja, men han var, han var godt nok svær at spille mod, altid. Men var det, fordi han havde hurtigheden? Det, ja, hans hurtighed er jo... Den er jo bare svær at, den bare at unik. En, Ja, Den er bare unik. Men øh, et er, at man kan løbe hurtigt, men han kan altså også løbe langt, altså, fordi han ja. kan tage rigtig mange af de her høje centimeter. Øh, og det er, er svært at det op for. De der meget, meget eksplosive typer, de plejer at skulle have... Øh, større pauser imellem, mm. at de laver deres aktioner. Men han kan altså tage dem gentagende gange, og det gør det bare sindssygt svært for forsvarsspillerne at dække op for. Øh, og så når han samtidig har lagt så meget på sine afslutninger, øh, jamen så har han jo endt et eller andet sted, det rigtige sted. Men der er stadig, der er stadig forbedringer øh, for uger, og det er jo heller ikke sådan, at han, han ender på en sindssygt høj hylde, også kvæg hans alder. Øh, Hvor skal han hen? Fordi at øh, man kan også sidde og tænke, om man skal tage noget eksotisk ja. oplevelsesmæssigt. Ja. Og hvad passer ham lige? Og hvad, altså, nu nævner du selv hans fysik. Han har godt nok fået trænet lidt øh, chest. Ja. Altså han er blevet robust, så ja. det passer ham måske også lidt ind i no nogle ligaer frem for andre. Hvor ja. synes du, han skal Jamen, jeg, jeg synes, det er svært det her, fordi øh, jeg synes, det er en lidt svær case. Når jeg har kigget sådan en lille smule i, i historikken omkring, hvem bliver solgt af, af danske spillere som 27-årig, som aldrig nogensinde har været udenlands før. Som du siger, han har spillet i Skive, Sønderjyske og Brøndby. Det er der, han har spillet i, i Danmark. Så har han spillet øh, en lille smule europæisk for øh, Sønderjyske, øh, og øh, i år har han spillet en lille smule europæisk for Brøndby. Så han har vist sig frem på det her, uden at det har været prangende præstationer. Mm. Han har ikke braget igennem i Europa. Han har braget igennem i Superligaen. Og, når man og super, landskamp. Og en enkelt nu. landskamp. Ja, ja. Og en den en landskamp, vi med jo. Den tager vi med. Øh, og øh, hvis man skal sælges Til udlandet for en sum Hvor der er nogen der siger 10 Og jeg er egentlig lige glad, hvor meget det er Men det skal i hvert fald være et beløb Hvor øh, Brøndby ser at det er en, øh, en god gevinst for dem Ellers beholder de ham bare til udløb næste vinter øhm, Men af 10 Så er det beløb som er acceptabelt og Det tror jeg ikke de går med til Det tror du ikke. Det, det, det, det tror jeg ikke Så tror jeg hellere de vil beholde ham Det må jeg sige Ja. Jeg, jeg tror han er mere værd for Brøndby End at få 10 millioner ind Også i og med at de har, at de har fået De her øh, penge i år så, mm. så Brøndby er ikke i så store økonomiske problemer Som de har været før mm. Så de er ikke tvunget til et salg øh, Og øh, der har jeg måske lidt svært ved At lige finde ud af Hvor skal en 27-årig øh, dansker hen For et beløb Som for nogle klubber Er øh, et greb i lommen Men for andre klubber som måske kunne være interessante For uger der er det alligevel en stor øh, sum at ligge for en spiller, hvor der heller ikke er noget videre i ham, fordi der er det højst sandsynligt ikke, øh, når han er 27 år og fylder 28 i september, tror jeg det er. Øh, så når han udløber næste vinter, så er han 28. Øh, og jeg tror, altså hans store spidskompetence, det er jo hans fart. Og den mister man jo, når man plus minus om de 30 år, så mister man stille og roligt lidt mere, og lidt mere, og lidt mere fart. Og så kan det være, at han genopfinder sig selv, som Cristiano for eksempel, lad os bare tage ham, ikke fordi det skal sammenlignes, men så kan man jo genopfinde sig selv på en eller anden måde, og det kan jo være, at Uwe også kommer ind i det, på et, et tidspunkt i hans karriere. Jeg kunne godt se ham endelig sådan noget, øh, hvis vi tager Kasper Juncker væk for Uruguay eller hvad det hedder, mm. Red Diamonds, ja. fordi han var rygtet væk derovre, ja. så et eller andet siger mig, at de to minder en del om hinanden, sådan begge to okay fart, øh, at ja. han kunne ind i japansk fodbold, ja. og så tjene øh, boksen. Men, men altså, der er jo også en dansk forbindelse, og det kan jo godt ja. være, at, sådan noget, at det gør det godt, fordi nu har de haft en dansker med succes. Ja, det gør meget, for det åbner jo de et land, jo. Det gør det da. Det, det er derfor, det der. er lukket i køben. Og så er øh, ja. <laughs> fuldstændig lukket land derovre. <laughs> der kommer sgu ikke flere ind, Jeg lukker det fuldstændig der, Mike. I vand. Uh, Øhm, ja og så er Alexander Scholz jo også der ja, øhm, så ja det kunne da godt være en mulighed men det er jo ren gissning ja, og så der hvor han ender henne øh, Jeg konstaterer bare at jeg synes at han er øh, helt fantastisk og den måde han har, øh, han er kommet igennem hans øh, Brøndby periode fordi det har em og væk ikke været en nem tid i hans øh, Brøndby periode han startede øh, nærmest hvor han ikke fik skyggen af spilletid. Og lige pludselig så får manden tillid og siger, at du første er Og så slår han bare til. Det har jeg respekt for. Det er fedt. Lad os lukke af på den, og så hoppe videre til anekdotetid. I, den her, i det her lille segment her, der skal vi lige uh, forbi... Uh, Københavner og Jylland har jeg valgt kalde overskriften. Københavner fordi vi skulle sidde to Herinde, udover oh, Det var forkert sagt af mig. Uh, tre skulle vi sidde herinde. Ja, ja, ja, jeg er frugestudent. Ja, ja, ja. <laughs> et eller med et, to, tre herinde. Ja. Den tredje er ikke kommet, så det øh, må vi lige lade være til senere i forhold til, hvem, øh, hvem det er. Og bøden stiger og stiger, men det, det glæder vi os til at udnytte herinde. Vækker man ikke rigtigt nok? Jo, det gør vi. Det bliver sgu lækkert. Vi skal snakke om øh, Jylland og Shetland. Ja. Og så glemmer vi alt om Fyn, hvor jeg kommer fra. Det eneste, vi snakker om Fyn, det er, det bliver nævnt med I-45 og Brundsviger. Der kommer vi på landkortet, men... Er det ikke bare noget, man kører igennem? Det siger I jo. Det siger I jo. Ja. Men der mener jeg jo, at... Øh, altså, det er jo en farlig, farlig vej, vi går nu. Meget. Når vi opdeler landet på den måde, vi gør. Meget. Især, ja. jeg, repr jeg repræsenterer den del ind i midten, ja. så jeg, jeg skal holde fanen højt for, for striberne siger jeg for striberne. Det er jo ikke helt Fyn, der er stribet. <laughs> der var farligt den her. Men, øh, Bækman, du tog turen fra Lyngby til Randers. Ja. Og du er, som tidligere nævnt, så er du fra Virum. Ja. Og så har jeg skrevet til dig om... Fordi jeg har oplevet nogle gange, når jeg har skiftet klub bare på Fyn, at man alligevel kan opleve den her med, at man kommer ind fra byen af, og så skal ud. Ja. Og, og der er sådan ikke... Jeg vil ikke sige kulturskok det er som meget sagt, men det kan man godt opleve på en eller anden i sådan en mindre grad. Ja. Men du tager jo så, jeg ved ikke, hvor mange kilometer, der er fra Randers til, til København. Der, der er 330 40 stykker, tror jeg. Det er mange. Ja. Var der et, øh, oplevede du sådan et lille kulturschok på en måde? Øh, ja, det synes jeg faktisk godt, man kan sige. Ja? Men, men øh, på det tidspunkt, da jeg tog afsted, der havde jeg også virkelig brug for en ændring. I, øh, ja, faktisk i mit liv. Fordi øh, jeg havde, øh, jeg er jo opvokset, som du siger, i Vium, og øh, har boet i København, og jeg havde brug for at komme ud og stå lidt på egne ben og komme lidt sådan på måske på glat is på en eller anden måde, men, men at, at udforske uh, mig selv lidt med, uh, med andre mennesker end bare uh, det jeg har opvokset med i de første var det 24 år af mit liv, noget af den stil uh, så det var en, en sindssygt uh, ændring for mig og uh, jeg endte jo med at holde totalt meget af Randers, ikke kun som klub men også som by. Jeg elskede at være der. Altså, det er de tre bedste år, jeg har haft øh, af min karriere. Det var at tage til Randers. Seriøst? Ja. Og det lyder jo paradoxalt, fordi øh, der er jo mange, der siger, at det er nærmest er Jyllands røvhul. Altså for... <laughs> jamen, <laughs> ja, ja. Øh, og jeg, jeg elskede at være der. Jeg elskede at være der. Æh, men hvad var det, der var så fedt? Altså, jamen, som, øh, var det kontrasten til København? Det var måske kontrasten, og det er, at jeg havde brug for luftforandring. Øh, jeg kom til en, en klub, som... Øh, Øh, tog sindssygt godt imod mig. Øh, folk i byen var fantastiske. Øh, det kan godt være, at det var en lille by, og øh, havde man været nede på Storgade, så, så havde man været alle steder. Øh, men, men jeg kunne bare godt lide at komme et sted hen, hvor, øh, hvor folk kendte hinanden over det hele. Mm. Øh, det synes jeg var fedt at opleve øh, på det tidspunkt, og, og jeg havde brug for det. Så, så de tre år, jeg var der, øh, det er... Det er nærmest den bedste udvikling for mig som person, som jeg har haft i mit liv. Men hvad er forskellen på Jylland? Og nu, vi kender den jo alle sammen godt for det her hverdagsliv. Ja. Men sådan på, i omklædningsrum på fodboldbanen, ja. der er der jo... Jamen, hvad, er der, hvad er der forskel? Altså, altså fordi øh, folk omkring klubben og spillerne. Ja, altså øh, omklædningsrummet i omklædningsrummet øh, i jyske klubber, eller nu tager jeg bare der i Randers, mm. der var jyske spillere stille det kom over, synes jeg. Altså det var den store, jeg tænkte, så sig dog noget, når man kommer ind om, øh, om morgenen der. Der var ikke rigtig nogen, der sagde så meget. Det der vi så var en, måske en lille smule begunstigere på det tidspunkt, jeg var i Randers, det var, at der var øh, en del københavnere også, øh, og jeg kan også godt huske nogle af de jyske spillere derovre sige, at det gav dem faktisk et løft selv i deres øh, hverdag, at der kom nogen med en, jeg vil ikke sige en anden kultur, men sådan det var det måske på en eller anden måde en anden kultur, og et frisk pust, hvor øh, øh, ærke-juden og Københavnerne de mødes, men de mødtes og havde det sindssygt fedt sammen. Uh, og jeg vil, jeg vil sige, at det omklædningsrum, vi havde i Randers, uh, det, er også, det var fuldstændig unikt. Uh, fordi den sammenblanding, der var af, af Københavnere og jøder, og i øvrigt også en fynbro i Søren Berg. Klassefyrer. Klasse ja, uh, landmanden Søren ja. Berg. Uh, det var bare et fedt mix, vi havde, og, øh, og den tid i det omklædningsrum. Øh, det er vel nok det bedste, jeg har haft øh, i min karriere. Det er i hvert fald noget, vi ofte snakker om, når jeg snakker med de spillere, som var der på et tidspunkt, og, øh, og spillere, jeg stadig har kontakt til den dag i dag. Øh, og det betyder også noget, så vidner det et eller andet sted om, at man har haft det godt. Men er der nogle andre historier i omklædningsrum rum fra Jylland kontra i København? Fordi at på en eller anden måde... Så nogle mennesker, når de kommer til for eksempel sådan et stille omklædningsrum, så tænker de, åh, oh, jeg er nødt til at rette mig ind, ja. ind under, hvordan det er. men andre, de er fuldstændig skrevet ud. Lad mig komme med et eksempel. Mm. Nicky Bille, ja. som tager til Villareal dengang. Jeg hører fra øh, nogen, der er tæt på ham, at det første, han gjorde, da han kom ind i omklædningsrummet, det var, at inden han havde sagt hej eller noget, så slukkede han for musikken, så tog han sit eget musik på, så satte han det på, og så sagde han et eller andet sådan, "Ola." Du ved, ud til folk ja. Sådan her jeg, her er jeg, her ja. jeg er kommet Og folk tænkte jo ham, der, han er jo fuldstændig loko Hvad laver han? Han er jo ny Men det er, han, fra fra... Også. Men det er han også ja. Men han var ligeglad ja. Og det sætter jo også på en eller anden måde en respekt Men andre kommer jo nogle gange ind og så indordner sig ja. Så hvordan er det, når du så kommer til Dysk som du Eller just nu siger jeg bare, Render, nu var du renner så ja. Hvordan var det så? Fordi nu skulle du, virum jo passe ind i det her. Ja, altså jeg, jeg har det sådan, at man øh, af respekt for, hvor man kommer hen, så bliver man nødt til at, øh, at starte med at være ydmyg og hårdt Og man, når man har oparbejdet en respekt, specielt i en fodboldklub, så får man først respekten retur, når man har vist noget på fodboldbanen. Mm. Altså, og det er måske den gode gamle skole, eller hvad fanden ved jeg, men jeg er ikke sådan en, eller jeg var ikke sådan en, der kom ind med armene åbne, og her er jeg, se hvad jeg kan. Altså jeg, jeg, jeg havde et mindset om, at jeg bliver nødt til at vise det ude på træningsbanen, og så kan jeg måske begynde at, at vise, hvem jeg sådan rigtig er. Men ellers så, så blindede jeg ind, som jeg nu engang gjorde, og, og fornemmede, hvilken stemning det var for et omklædningsrum. Og så lige så stille, så bløb man jo op, og så blev man jo den person, som hvad var, når man havde vist, hvad det var, man var kommet for, og det var for at spille fodbold. Men hvad fanden lavede du uden for banen Jamen, Så havde vi jo, altså vi boede jo nærmest det samme sted mange af os. Altså kvarter? Ja, altså så boede vi i et øh, lejlighedskompleks, og senere i, i nogle golfhuse. I, øh... Golfhuse? Ja, det, det var sådan et golfområde. Okay, <laughs> så skal lige. Øh, ja, meget, meget eksklusivt i Randers. <laughs> okay, <laughs> <Ja>. okay. <laughs> øh, men der boede vi jo i, i forskellige huse nærmest lige ved siden af hinanden, mange af os. Så vi havde jo en hverdag, både i klubben, hvor vi var til lang tid efter træning, fordi vi elskede at være sammen. Men når vi kom hjem, så var det jo også bare at gå over til naboen, og så var det også holdkammerater. Så vi havde et sammenhold, der var fuldstændig unikt. Og, og så det, jeg hørte dig sige, det er jo så lidt, at sammenholdet gør, at uden for banen gør, at man på banen så bliver bedre. Det synes jeg jo. Det, altså, jeg synes jo, det er noget af det vigtigste overhovedet. Uh, og jeg har altid sådan slået på trummen for, at når man nu skal scoute spillere, til sin klub, så er der selvfølgelig øh, alle mulige former for, øh, for stats og øh, scouts, der kigger på hurtighed og hvad fan vil jeg, men du kan aldrig stort set scoute på personlighed. Mm. Og det er så vigtigt, at man får personligheder ind i omklædningsrummet, som både passer ind, og måske også er en lille smule anderledes end det der er, så man har det her mix af alle mulige ting, og der synes jeg faktisk rigtig mange øh, klubber overser det her. Og jeg ved godt, det er svært at finde ud af personen, hvis ikke man snakker med ham, eller snakker med holdkammerater, tidligere holdkammerater osv. Men omklædningsrummet er dagligdagen i en fodboldklub, og hvis den er splittet op, så er det ædermame svært at være en samlet enhed, når man går ud på banen. Så jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at man har et omklædningsrum, som er unikt, og dernede, der har man bare noget fælles. Du nævner selv det her med, du sagde, du spiller sammen med Søren Bav. Mm. har var meget stillet ja. Kommer der nogle over mm. Der må være nogle rigtig, altså uden at, nogle almindelige sjove historier, som gerne må fortælles, mm. om, om sådan det her med altså, en, en landmandagtigt, ja. som møder en bydreng. Ja. Altså hvor de ser livet på to forskellige måder, men alligevel kan forenes ja. og, og leve sammen. Ja. Altså og, og, og være sammen. Ja. Hvordan øh, i forhold til, du kommer jo alligevel tilbage til Sjælland jo. Ja. Så alligevel blev du jo ikke i Jylland, men det er måske bare i forhold til, at du har familie. Uh, nej, det var faktisk uh, kun på grund af, at uh, på det tidspunkt, at julmanden var træner, og jeg vil mm. gerne spille under ham igen. Det var sgu meget simpelt. Ja. Lad os lukke den af, og så hoppe videre. Lad os kigge på de uh, resterende kampe, og lige uh, tage dem. Lad os starte i, uh, i Randers Vejle. Randers, der sender Vejle tilbage til nærmest øh, hvor de kommer fra. Ja. Der var ikke så meget øh, nyt i den kamp. Øh, det er lidt sørgeligt at se øh, Vejle fortsætte på den måde. Yeah. Altså, øh, ja, jeg, jeg tror heller jeg vil rose Randers igen, fordi øh, altså, de har bare gang i noget godt øh, derovre, og nu bliver det en stor øh, rose Randers kavalkade, også for min egen tid derovre. <laughs> ja. Men altså, lige nu, hvis vi kigger på, på det, de, de gør i øjeblikket, så synes jeg bare, at det, det er et fedt hold at se på. Øh, og, og i går er det i øvrigt også ramt af, af corona til Kehinde og Vito, som er to af deres måske mest markante offensive profiler. Og så er der bare to nye øh, monstre i front, Ioday og Kamada, øh, som bare er, er sindssygt svære at have mere at gøre i øjeblikket. Men, men hele det her Randers hold, øh, på den måde de øh, viser sig frem på, og deres udtryk, det kan jeg godt lide at se. Øh, og så kan vi selvfølgelig sige, at øh, de møder også et Vejle hold, øh, som er dårligt osv., men, men alligevel et Vejle hold, som har fået en lille smag for det, mm. altså øh, har fået en, en opblomstring, hvis vi kan sige det, fordi det er det vel i den sæson, Vejle har kørt så videre, at de har fået en lille opblomstring og kunne snuse til nogle af de andre hold men de bliver bare fuldstændig øh, sat skakmat af, af Randers, som, jeg vil sige, også får to hurtige mål i, øh, i anden halvleg, som lukker ballet fuldstændig, og der kan man i, i Vejles øh, nuværende forfatning, der kan man ikke komme tilbage fra sådan noget. Selvom de i øvrigt var kommet tilbage på, øh, øh, på det første mål i, i første halvleg og kommer faktisk godt ind til pausen, fordi det er jo perfekt for et, et, øh, et hold som Vejle at få udlignet lige inden pausen, Øh, og så den der kolde øh, øh, spandvand, de får i hovedet lige efter pausen, den lukker og slukker ballet. Men vi, vi har vel stadigvæk bare rendet, eller ikke rendet, svejlet som værende nedryk? Ja. Altså der, der, er jo, der, er jo ikke, der er jo ikke rigtig meget, der kan... Altså, det det, det der er jo grunden til at spørge dig, om det er servlet, fordi hvad fanden skal der ske, hvis de skal reddes? Jeg kan ikke se det. Altså helt ærligt, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg kan ikke se det. De har lukket 40 mål ind i 16 kampe. Hvad er 40 mål? Ja, men det, det er fuldstændig, fuldstændig absurdt. Øh, og, øh, øh, og det er jo fordi jeg, de selv scorer. Nej, nej, det er det ikke. Øh, de har lavet 15 i øvrigt, så et, et mål, eller under et mål i snit per kamp har de selv scoret. Øh, så der er ikke specielt mange øh, lyse momenter i det øh, Vejle går og, og laver i øjeblikket. Jeg vil sige, at de her 40 mål, det er for mig øh, det, der kommer til at afgøre, at, øh, at Vejle højst sandsynligt rykker ned, hvis ikke de får lukket det her med det samme. Og det var jo det der skulle ske, da de ansatte Peter Sørensen, mm. det var, at der skulle lukkes af for defensiven, og så må vi se, om vi ikke kan få nogle pointe, fordi øh, nu handlede det udelukkende om ren overlevelse og få point på kontoen, øh, og Peter Sørensen er, er jo kendt for, at han kan øh, organisere et hold, øh, og det er han i sindssygt dygtig til stadig, selvom det sejler rundt i, i Vejle, og der ikke er blevet lukket af for defensiven, øh, fordi for de ikke lukkede det her med det samme, så, så øh, Jamen, så, er der ikke så kan jeg ikke se, at de nogensinde kan komme op igen. Ja, det, ser, det ser skidt ud. I den anden kamp, der, der er det her El Plastico som de kalder det, med mm. Nordsjælland. Hvor de uh, tog mod uh, Silkeborg. Ja. Det blev altså 1-1 ja. et eller andet sted, så... Uh, Jamen, var du overrasket over, at sådan en kamp endte kryds? Fordi det er jo tilkeborg der har været flyvende, og vi alle sammen roser det. Og et omvendt Nordsjælland-hold, der har været fuldstændig forfald, og hvor deres egen træner, Flemming Pedersen, har udtalt, at de har ikke et superliga-mandskab. Og så alligevel, så ender sådan en kamp jo på et underlag, som de begge to følger sig hjemme på. udgjort. Ja, nej, det er jeg ikke overrasket over. Jeg er måske overrasket over, at det kun var i det kamp. Den kunne vel godt blevet blevet en 3-3 eller 4-4. Fordi der var masser af chancer i begge ender det er lidt sjovt ved, eller jeg kiggede en lille smule på, hvad er det, der gør, at Nordsjælland ikke har ramt det niveau, som vi måske havde regnet med inden sæsonen. Så har jeg set på, hvor er det, Norseland gør nogle ting godt, og hvor er det, de gør... Øh, nogle ting rigtig dårligt. Der er kigget på, hvor mange afslutninger, de har haft imod i sæsonen indtil videre. Og inden den kamp mod øh, Silkeborg i, øh, i går, der har de haft 152 afslutninger imod sig i, øh, i Superligaen i den her sæson. Og det er faktisk tredje færrest i Superliganen. Hvem har færre? Det har Midtjylland og det har FCK. De okay. har færre afslutninger mod og så kommer Nordsjælland. Og det er jo positivt at have så få afslutninger imod det, der, så er <laughs> der kommer altid et mænd, når det kommer her. Det, der så ikke er ret godt, det er, at cirka på hver femte afslutning, så ender det med et mål imod. Det Og det er sindssygt. det dårligste i Superligaen overhovedet. Jeg mener, det er 5,24 mm. i, i den stil med afslutninger imod, som bliver til et mål. Og det er frygteligt dårligt. Det er kun Vejle, der ligger lige omkring den. Ellers så er det sådan plus-minus. Øh, 9, 10, 11, 12 afslutninger imod Per hold som giver et mål Nordsjælland ligger på 5,24 Det synes, Men det er jo helt holdens skyld altså, Det er jo ikke noget man kun kan sige at det er jo gode der skyld nej, eller... nej nej, nej, det kan du sige altså, øh, og, og jeg ved ikke øh, hvor meget man kan bruge det her til Jeg siger bare Det er jo ikke specielt rart at sidde som øh, Nordsjælland øh, supporter Eller øh, måske som trænerstab Og vide Jamen hver femte gang At modstanderholdet afslutter Så ender det højst sandsynligt med et mål det, det er for meget, uh, og ah. de har lukket 29 mål ind i, uh, i sæsonen indtil videre. Det er også for meget, altså det er lige så meget, som Sønderjyske har lukket ind. Så de ligger jo et eller andet sted, uh, det rigtige sted, kan man sige. Uh, men det her, det er i hvert fald, uh, en, synes jeg, nogle meget interessante tal, at de faktisk er dygtige til at uh, undgå, at modstanderne skal afslutte på dem, men når de gør det, så giver det ofte mål. Ja, det er, meget, det, det, det er en show. Blanding af de to ja. statistikker. Ja. Men alligevel, så er et point er jo bedre end, Enig. end 0. Enig. Og de er jo alligevel bedre end de to hold, de har under den. Ja. Og det er jo det, der gør, at de bliver reddet. Ja, og lige nu må man bare sige, at et point mod Silkeborg, det er jo faktisk, Godt. Det er jo faktisk rigtig fint. Ja. Fordi Silkeborg er vel et eller andet sted det bedst spillende hold, og har været det i lang tid i Superligaen, Så... Øh, jeg synes, det er fint. Jeg synes også, der var bedre takter fra, fra Nordsjælland, mm. og nu har vi været efter Augusta. I går var han faktisk en, en forholdsvis stor redningsmand for dem. Han har nogle gode redninger, og øh, Silkeborg havde masser af chancer til at, øh, at kunne stjæle sejren, og, og burde vel egentlig også vinde kampen, selvom Nordsjælland også bedde fra sig. Men Og skal han en thumbs op, fordi ham har vi været en lille smule efter, men i går var han god. Flemming, Flemming Pedersen har også været efter ham, så han må da gerne lige gå ud og sige, at nu ligner han faktisk... Han lignede en Superliga-målmand på søndagens kamp. Ja, okay. Okay, <laughs> okay det er gjort Den sidste kamp, det er som... Der er, en, der er jo en mandagskamp, men den sidste kamp her, som blev spillet, det var OB mod Viborg, som så omvendt var den første kamp, der blev spillet i og med. Den blev spillet fredag. Og vi startede med de her med, med Lars Høgh snakken her, men øh, det er jo altså et hjemmehold i OB, der på hjemmebanen på ingen måde, synes jeg, møder op til en kamp mod Viborg. Altså, jeg har skrev i fredag, at det er det pinligste, jeg har set OB spille, i hvert fald under Andreas Hall, men også i meget, meget, meget lang tid, i første halvleg. Hvad fanden sker der for den? Ja, men så vil jeg vende den om og sige, fy for saten, hvor var Viborg gode i deres pres. Det er rigtigt. Altså, øh, fordi man kan jo se det med, øh, med to forskellige øjne. Enten så havde man øh, store forventninger til, at OB, de skal simpelthen have noget med fra den kamp. Og på den anden måde, så vil jeg heller rose Viborg, fordi jeg synes ikke, at de spillede en god kamp. Altså, øh, de var øh, virkelig, virkelig dygtige i deres øh, høje pres. De var øh, modige. Øh, de var øh, intensive, når de, øh, når de kørte på. Det var pres mod bolden. Der var ikke buer i noget som helst pres, og det var ikke øh, omvej og så videre. Det var direkte på manden. Stress boldholderen. Øh, det kunne jeg godt lide at se, og det var en energi, som de holdt... Øh, jeg, jeg, jeg sad og tænkte på i første halvleg, det der energiniveau, det holder de ikke. Altså, de går døde på et mm. eller andet tidspunkt. Men så synes jeg faktisk, lige så snart man kunne se, at den døde en lille smule i anden halvleg, så tænkte de sig mere om, fordi man kan ikke holde et højt pres i 90 minutter. Det er simpelthen umuligt. Altså, så, så, så, så dør du lige så stille og roligt. Øh, men så begyndte de at tænke sig om. spillet på en lille smule en anden måde. Og gik øh, nogle gange ned i noget lav blok. Men stod fa faktisk ganske fint på banen. Og eliminerede OB. Altså, og, og det synes jeg jo er, er den imponerende historie i den her øh, runde. At Viborg simpelthen fuldt fortjent øh, slår OB. Øh, og at det overhovedet bliver spændende i den her kamp. Det behøver det slet ikke at være for Viborg med, altså fordi, jeg helt enig, vi vores spiller, er spiller helt fantastisk. Vi har set den før start i et højt tempo, lægge virkelig hårdt ud, og så falde, det er jo så det, de formår, og stadig bibeholde i den her kamp, og sådan ja. regulere det efter. Og det er jo Lars Friis, der må tage den på sin kappe og også i forhold til taktikken, og hele ja. trænerteamet. Ja. Øh, for at tage Lars Friis, han var jo sur på Sebastian Grønnings agent, ja. som to dage inden kampen var ude og at, udtale, at øh, der må være noget interesse, eller der kommer noget interesse for Sebastian Grønning, mm. øh, til vinter. Ja. Og det første, jeg tænker, det er, at agenten gør sit arbejde. Ja. Og Lars Friis gør også sit arbejde. Ja. Så øh, hvad hva, hva, hva skal man tænke om den her sag her? For det er jo en spiller, det er jo aldrig godt, at, sådan, at der er en spiller, som ytrer sig, han gerne vil væk, fordi så var for så vore jeg fokus. Men et eller andet sted ja. er det jo helt normalt. Ja, men var hans fokus ikke øh, okay jo. til kamp? Jo, og det, lige præcis, lige præcis hmm. det, du siger, ja. så kan man jo udtale alt, hvad man vil, ikke? Ja. Godt, bare man leverer. Ja, og det gør han. Ja. Øh, og det er også en spiller, vi har været efter, og nu skal han have ros fordi han er jo en klassisk nier-type i mm. mine øjne. Øh, en af de få, faktisk, jeg synes, øh, vi har. Men han er bare en boksspiller, som er alle steder. Og det viser tallene også. Han er den spiller i Superligaen med den højeste expected goals. Altså ham, der er kommet frem til flest størst, øh, største chancer. Mm. Øh, og nu får han også noget output ud af det. Før vi var været efter ham, han var for uskarp. Nu får han output ud af det. Men han er ekstrem farlig øh, at have med at gøre. Han er øh, sindssygt dygtig i, øh, i luftspillet, øh, og øh, selvfølgelig brænder han stadig for store chancer, men han er der hver evig eneste gang. Jeg tror, han er frygtelig svær at spille over for, for forsvarsspillerne, fordi han er øh, kantet, han er, han, han er dygtig til at bevæge sig i feltet, kommer tit på, øh, på boldene, også på, øh, på indlæg og på standarder osv. Og, øh, og nu begynder han øh, forhåbentlig for ham, og omsætte nogle af de her store chancer til mål. Det gjorde han i hvert fald mod OB. Ja, det kan blive farligt. Men jeg har to ting tilbage på lige om den her kamp. Det er, at den ene, det var sådan den der dommerfejl, vi snakkede om. Mm. Fordi, åh, ja, altså, der er jo ikke skyggen af. Altså, han blev ramt. Uh, jeg kan ikke forstå, hvorfor han overhovedet kom ud i den situation, hvor han kan give ham Nej, det, det, det er en frygtelig fejl. Altså, for det første, så, så, så glider øh, De Barli støtteben. For det andet, så er der jo frispark ja. til De lige. Altså, og, så, og så hiver han et gul kort op for fordi, Altså, jeg, jeg, jeg, synes, jeg synes simpelthen, det er for ringe. Ja. Øh, og øh, øh, Var kan jo ikke omstøde det, fordi det er gult til rødt. Så Var mm. går jo ikke ind og omstøder det her. Hvis det var et direkte rødt kort, så kunne Var gå ind og omstøde det. Men de kan ikke gå ud og ind og omstøde det her. Men det giver jo den et eller andet sted den samme straf, at spilleren ryger ud. <laughs> ja. <laughs> ja. Altså, og det er, jo, det er jo en kæmpe fejl, kan man se på alle billeder. Og øh, jeg vil sige, at Jacob Sundbergs øh, udsyn... Ser også ud som om, at det er fint Han, han, har står, jo lige lige, han står lige foran ja. øh, Og jeg synes måske Et eller andet sted, at man skal kunne gå ind Og omstøde et gul til rødt kort også Fordi konsekvensen er, at, at, at Holdet kommer i undertal mm. Så hvis der er en klokkeklar fejl på nummer to Gule kort, mm. så synes jeg måske Man skulle kigge på, at man godt kan omstøde det Så OB kommer i undertal her, som var en fejl Hvad hvis det er omvendt, Hvad hvis der er klokke klokkeklar fejl På første gule kort Og anden gule kort Så er faktisk er færre nok til det røde kan du følge mig? Ja, fordi vi også er ude i en guldkort, guld, altså det, det, det er en stor, altså det er en ting i fodbold. Ja, det betyder meget. Ja. også fordi får du guldkort tidligt i kampen. Ja. men så kan du måske ikke lave det samme hvad ved jeg, presspil, øh, Nej. aggressiv. Nej, men det synes jeg er en del af spillet stadig. Ellers så, så, så begynder man at rulle ud i, okay. i alt for meget hele tiden. Men er der en konsekvens af, at en spiller simpelthen ryger ud og holdet kommer i undertal. Så synes jeg måske godt det kunne være en idé at kigge på, om man kunne øh, tage var ind over det her også. Men altså så er der en regel mere, altså. Ja, ja, og dem er der nok af. Ja. For at lukke af, hvad hedder det... Jeg har jo OB som øh, en største skuffelse. Mm -hmm. Er du med mig på den? Jamen, er det ikke, fordi dine forventninger er for høje? Er de, ja, er de det? Jamen, er de ikke det? Altså, hvornår har OB været i top 6? Jamen, det er ikke, fordi jeg ser den som top 6. Det er, ikke er det Jeg ser den bare som, der noget, der er bedre end det her. Ja. Altså, det er ikke, fordi jeg nødvendigvis synes, at OB skal i top 6, Nå. fordi... Øh, Nej, det gør jeg ikke, men jeg synes, at det, de leverer, det, det harmonerer ikke med for eksempel det spil, jeg skal se, og jeg er ikke OB-fan, skal lige sige så overhovedet, med det spil, de leverer på hjemmebane mod Viborg, Nå. eller det spil, de har leveret i de første kamp nu her. Men, men det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå, men jeg, som jeg har sagt utallige gange i de her udsendelser, jeg kan stadig ikke blive klog på OB. Jeg ser et OB-hold hvor det stadig er individuelle præstationer, der skal kunne afgøre kampe for dem. Jeg ser jo ikke en eller anden sammentømrede enhed, øh, som virkelig gør alt for hinanden. Øhm, og i øvrigt, når, i, i den her kamp mod Viborg, når der skal skiftes offensivt ud og satses, så laver han tre øh, indskiftninger, men Baskem Kadri, han er ikke en af dem. Det er for, ja. han kommer ind 10 minutter før tid, og jeg ved godt, Kadri har, har spillet en frygtelig sæson, Æ, indtil videre, men skal man satse og ens øh, big name sidder ude på bænken, så undrede det i hvert fald mig, han ikke kom ind, og jeg ved godt Andreas Alm sagde øh, bagefter, at han øh, ser øh, Baskim som nier, og der øh, synes han, at Max Finger havde gjort det godt at skulle fortsætte. Men man kan vel godt sætte Baskim ind alligevel, selvom Max Finger er stadig er inde, hvis man virkelig tror på, at, at, at Baskim kan ændre kampen. Ja, det øh, det men det har han så heller ikke vist i sæsonen, han kan. Altså, øh, nej, nej. Så, så han skal mm. have være undskyld. Jeg synes bare, det er lidt mærkeligt, at man skal satse og lave tre indskiftninger, at ens øh, tidligere bedste angriber ikke kommer på vanen. Vi er til podcastens, eller udsendelsens afslutning, men øh, skulle jeg have leveret en, øh, en, en, en bøde ud <laughs> til det værste svar? Ja. Men øh, der er jo en herre, der ikke er dukket op. Ja. Så skal vi ikke bare sige, at øh, vedkommende skal spytte en ti i, i MobilePay. Boks, bøden, det er vel kun færre. Er billigt Det er helt sindssygt. Øh, fordi meningen var jo, som sagt, at vi skulle... Nu er der kommet noget nyt, og nu skulle det præsenteres. Og, øh, det er også nyt, at det kun er også os to. Det er da helt vildt. Ja, og det er gået meget godt. Det er gået fint. Nu skal han da til at øh, præstere i næste uge. Ja. Øh, vi kan jo kalde ham for... Øh, som sagt, som vi sagde til at starte med, der er jo kommet en ny chefredaktør i René skryder på bold. Øhm, første, han gør, det er jo at ansætte ham her. Og når det sker en fodboldklub, ja. så er det jo trænerens søn, jo. Ja, det så, er det åbenbart. Så det her, det må jo være kælenavnet her. Det må jo være være trænerens søn. Han får den første bøde. Så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at han swipede, men det må han gøre næste gang til os. Og øhm, så er vi øh, tilbage igen i næste uge på mandag. Mm. Hvor vi forhåbentlig sidder her sammen med vores øh, gæst, som I jo kan hoppe ind. I har jo kunnet på, hvem det var inde på Instagram og så videre. men hop ind og gæt videre, øhm, og så øh, høres vi ved i næste uge.